Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pencerahan pada Ayat 17 surah al waqiah Bacaan selepas Yatufu alaihim Wildanum mukhalladun Pertama sekali Al-Quran aplikasi yang yang Puan Azian gunakan ini Ia bukan daripada Resam Osmani Jadi berhati-hati menggunakan Al-Quran Yang pada aplikasi Klistor uh, sebab sebahagiannya dia tidak menggunakan Daripada penulisan Rasam Usmani Yang di, disyurkan atau diluluskan oleh Kerajaan Malaysia Penggunaannya di Malaysia ni Jadi penulisan yang menur, menurut penulisan Rasam Usmani Seperti yang saya bulatkan di atas Iaitu Baris dua di hadapan berbentuk 99 Bertemu dengan MIM Terdapat tanda sabdu maka hukum Masuk sempurna dan dengung dua rakat Kalau berbentuk 6-9 itu Dalam penulisan Osmani Ia menandakan bacaan itu Izhar Biasanya hukum Izhar Halqi ya? Jadi ia, ia, ia agak berbeza Bentuk penulisan Dengan resam Osmani Yang diluluskan oleh Kementerian Negeri Melalui Jakim dan Quran ini yang digunakan secara meluas di, di Malaysia atau di masjid-masjid di, di negara kita. Dan uh, pada Al-Quran yang seperti ini, biasanya ada chop KDN pada naskah belakang atau depan pada layan Quran tersebut. Terdapat chop KDN, Lulusan Kementerian Dalam Negeri. Sila semak Quran masing-masing supaya tidak terdapat penerbangan. Uh, Keraguan dari sisi penulisan yang disedariskan dan diseragamkan penggunaannya di Malaysia. Wallahu a'lam.